11. fejezet Miután kijöttek a vízből, Kristen kijelentette, hogy fázik, és Alex elvitte a mosdóhoz, hogy átöltöztesse száraz ruhába. Katie ott maradt gyossal a leterített pokrócon, és a fodrozódó vízen megtörő napsugarakban gyönyörködött, amíg a gyerek kis homokdombocskákat csinált. – Figyelj, segítesz nekem sárkányt tettni? szólalt meg hirtelen Gyos. Nem tudom, röptettem-e valaha is sárkányt. Nagyon könnyű, erősködött a kisfiú, és előkotorta a játékkupacból egy kis papír sárkányt. Megmutatom, hogyan kell, gyere! És már futott is. Kéti pedig kocogott utána pár lépést, majd élénk tempójú gyaloglásra váltott. Mire odaért, Gyos már letekerte a zsineget, és Kéti kezébe adta a sárkányt. – Csak tartsd a fejed fölött, jó? Kéti bólintott. Josh pedig lassan hátrálni kezdett, és könnyed, gyakorlott mozdulatokkal még hosszabbra engedte a zsineget. – Mehet? – kiáltotta oda Kétinek, amikor végül megállt. – Ha elkezdek futni és kiáltok, engedd el! – Mehet? Josh futásnak erett. Kéti pedig, amikor érezte, hogy megfeszül a kezében a sárkány, és hallotta a kisfiú kiáltását, azonnal elengedte. Nem volt biztos benne, hogy elég erőse a szél, de a papír sárkány már szárnyalt is az ég felé. Josh megállt, megfordult, és miközben Kéti elindult felé, még hosszabbra engedte a zsineget. A nő a fiú mellé érve a szeme fölé emelte a kezét, úgy nézte a lassanként egyre följebb húszó sárkányt. Ilyen távolságból is jól látszott a jellegzetes, fekete-sárga betmen logó rajta. Én elég jól tudok sárkányt röptetni, mondta a kisfiú, aki szintén az égre szemezte a tekintetét. Te hogy, hogy nem csináltad még soha? Nem tudom. Gyermekkoromban egyszerűen nem került rá sor. Kár, mert nagyon jó móka. Josh továbbra is roppant komoly arccal, erősen összpontosítva nézte a sárkányt. Kéti most először vette észre, hogy mennyire hasonlítanak egymásra Krisztennel. Hogy tetszik az iskola? Elsős vagy, ugye? Nem rossz. A tornaóra a kedvencem. Versenyt futunk, meg ilyesmi. Hát persze, gondolta Kéti, hiszen mióta megérkeztek a tengerpartra, a kisfiú jóformán egy perce sem állt meg. Kedves a tanító nénid? Igen, nagyon kedves. Egy kicsit olyan, mint az apukám. Nem kiabál velünk meg ilyesmi. Apukát sem szokott kiabálni? Nem, felelte mély meggyőződéssel a gyerek. Akkor mit csinál, ha megharagszik rátok? Nem szokott megharagudni ránk. Katie kíváncsian méregette josh hogy komolyan beszéle. Megállapította, hogy igen. Sok barátod van? kérdezte a kisfiú. Nem túl sok. Miért? Mert az apukám azt mondja, hogy a barátja vagy, ezért hozott el a tengerpartra. Ezt mikor mondta? Amikor hullámoztunk. És mit mondott még? Megkérdezte, hogy zavar-e minket, hogy te is eljönnél. És zavar? Miért zavarna? vonta meg a vállácsost. Barátokra mindenkinek szüksége van, és a tengerparton lenni jó. Kéti ezt nem vitathatta. Igazad van, mondta. Tudod, anyukám is elszokott jönni velünk ide. Tényleg? Igen, de már meghalt. Tudom, és nagyon sajnálom. Nehéz lehet nektek, biztosan nagyon hiányzik. A kisfiú bólintott, és egy pillanatra idősebbnek is, meg fiatalabbnak is tűnt a koránál. Az apukám néha elszomorodik. Nem gondolja, hogy én ezt tudom, de észreveszem. Én is szomorú lennék a helyében. Josh csöndben nem észgette egy kicsit, amit Kéti mondott. Kösz, hogy segítettél röptetni a sárkányt, szólalt meg végül. Úgy látom, jól megvoltak együtt jegyezte meg Alex. Miután Kristen átöltözött, az apja segített neki is fölengedni a sárkányt, majd oda ment A víz szélénél áldogáltak. A nő haját kisé fölborzolta az enyhe szél. Josh nagyon aranyos, és beszédesebb is, mint gondoltam. Alex figyelte, hogy boldogulnak a gyerekei a papír sárkányukkal, és Kétinek az volt az érzése, hogy ez a szempár mindent lát. Szóval így telnek a hétvégéi, miután eljön a boltból? Foglalkozik a gyerekeivel. Igen, mindig velük vagyok, felelte a férfi. Szerintem ez fontos. Pedig abból ítélve, amit mondott, a maga szülei nem így gondolták. Alex habozott. Kézenfekvő magyarázat lenne, igaz? Elhanyagolva éreztem magam, és megfogadtam, hogy én más leszek. Jól hangzik, de nem tudom, mennyire fedi a valóságot. Az a helyzet, hogy azért töltök velük sok időt, mert ilyenkor jól érzem magam. Szeretek velük lenni. Szeretem figyelni, ahogy cseperednek, és részt akarok venni az életükben. Kétinek önkéntelenül is eszébe jutott a saját gyerekkora. Nemigen tudta elképzelni, hogy az ő szülei is így éreztek volna. És miért vonult be az egyetem után a hadseregbe? Mert akkor úgy gondoltam, hogy ezt kell tennem. Új kihívásra vágytam, ki akartam próbálni valami mást, és így legalább eljöhettem otthonról. Mert addig egy-két úszóversenyt leszámítva, még sosem léptem át Washington állam határát. És részt vett valaha? Félbe a kérdés. Hogy harcoltam-e? fejezte be Kéti helyet Alex. Nem, én nem olyan katona voltam. Az egyetemen büntetőjogot tanultam, és a szidnél kötöttem ki. Az mi? Amikor Alex megmondta, Kéti ránézett. Olyasmi, mint a rendőrség? A férfi bólintott. Nyomozó voltam. Kéti erre nem szólt semmit, de hirtelen elfordult, és rideg, elzárkózó kifejezés ült ki az arcára mint ha becsukta volna a kaput. – Valami rosszat mondtam? – kérdezte Alex. Kéti szótlanul megrázta a fejét. A férfi csak bámulta, nem értette, mi a baj. Beigazolódni látszott a nő múltjával kapcsolatos gyanúja. – Mi a baj, Kéti? Semmi – erősködött a nő, de Alex egyből tudta, hogy nem mond igazat. Máskor, máshol föltette volna a következő kérdést is – de most inkább nem forszírozta a dolgot. Nem muszáj beszélgetnünk róla, jegyezte meg halkan. Egyébként már nem vagyok az, aki voltam. Higgy el nekem, hogy sokkal jobban érzem magam boltosként. A nő bólintott, de Alex érezte, hogy még mindig szorong egy kicsit. Tudta, hogy most magára kell hagyni a kétit, ha nem is értette pontosan, hogy miért. Hátra mutatott a válla fölött. Figyeljen csak, raknom kéne még egy kis szenet a grillre. Egészen elfeledkeztem róla. Márpedig, ha a gyerekek nem kapják meg a pillecukros kekszüket, azt hallgathatom ítéletnapig. Mindjárt jövök rendben? Persze, mondta megjátszottan közönös hangon Kéti. Majd amikor a férfi elkocogott, nagyot fújt. Úgy érezte, mintha megmenekült volna. Rendőrtiszt volt gondolta és igyekezett elhitetni magával, hogy ez nem számít. De muszáj volt egy hosszú percen át mélyeket lélegeznie, hogy valamelyest összeszedje magát. A két gyerek ugyanott volt, ahol addig, igaz, Kristen most egy kagyló fölé hajolt, mintha megfeledkezett volna a magasban szárnyaló papírsárkányáról. Kéti Alex lépteit hallotta a háta mögül. Mondtam, hogy nem tart sokáig. Szólalt meg könnyed, fesztelne hangon a férfi. Úgy gondoltam, ha megettük a desszertet, összepakolhatunk. Nagyon szívesen kint maradnék napnyugtáig, de Gyors holnap iskolába megy. Tőlem bármikor indulhatunk, mondta karját keresztbe fonva kéti. Alexnek összeszaladt a szemöldöke, mert a nő megmerevedett, és a hangja is feszülten csengett. Nem tudom, mivel bántottam meg, de bármi volt az, sajnálom, mondta végül. És ha beszélni szeretne róla, itt vagyok. Kéti szótlanul bólintott, és Alex várta folytatást, de hiába. Ez most már mindig így lesz? kérdezte. Hogy érti ezt? Úgy, hogy hirtelen, mint a tojásokon lépkednék maga körül, de nem tudom, hogy miért. Elmondanám, de nem lehet. A hullámok halk moraja kis hián elnyomta a nő hangját. Azt legalább megtudhatom, hogy mi rosszat mondtam vagy tettem? Kéti szembefordult a férfival. Semmi rosszat nem mondott és nem is tett, de pillanatnyilag meg kell elégedni ennyivel, rendben? Alex fürkész tekintettel vizsgálgatta. Rendben, mondta végül, feltéve, ha ettől még jól érzi magát. Kéti mosolyt erőltetett az arcára. Régóta nem telt ilyen jól a napom. Sőt, régóta nem volt ilyen jó hétvégi programom. Még mindig haragszik a bicikli miatt, ugye? Alex gyanakvást mémelve összeszűkült szemmel nézett rá. A nő a benne munkáló feszültség dacára elnevette magát. Hát, hát persze, el fog tartani egy ideig, mire kiheverem és úgy csinált, mint a duzzogna. A férfi a láthatárt kémlelte, és mintha megkönnyebült volna. Kérdezhetek valamit? szólalt én már komoly arccal kéti. Nem muszáj válaszolni, ha nem akar. Kérdezzem bármit! Mi történt pontosan a feleségével? Említette, hogy agyvérzést kapott, de azt nem, hogy milyen betegségben szenvedett. Alex nagyot sóhajtott, mintha mindvégig tudta volna, hogy Kéti ezt meg fogja kérdezni, de így is erőt kellett gyűjteni a válaszhoz. Agydaganata volt, kezdte lassan. Pontosabban háromféle különböző agydaganata. Akkor még nem tudtam, de kiderült, hogy ez elég szokványos eset. A lassan növekvő daganat tojásnagyságú volt, és a nagy részét ki tudták venni. A másik kettő viszont már bonyolultabbnak bizonyult. Azok a daganatok úgy terjeszkednek, mint a póklábak, és csak az agy egy részével együtt lehet eltávolítani őket. Ráadásul agresszívak voltak. Az orvosok mindent megtettek, de amikor végeztek a műtéttel, és azt mondták, hogy ennél többet nem tehetnek, én egyből tudtam, mi a helyzet. El sem tudom képzelni, mit csinálnék, ha ilyesmit hallanék. Két itt tekintete a homokra szegeződött. Be kell vallanom, hogy alig akartam elhinni. Annyira, annyira váratlanul ért. Egy hete még normális család voltunk, aztán egyszer csak haldoklott a feleségem, és nem tehettem semmit. Kicsivel arrébb a gyerekek még mindig a papír sárkányukkal játszottak, de Kéti tudta, hogy a férfi most talán nem is látja őket. A műtét után hetekig tartott, mire a feleségem talpra állt, és én nagyon szerettem volna hinni, hogy rendbe jött de hétről hétre apró változásokat vettem észre rajta. Kezdett elgyengülni a baloldala, és egyre többet szunyókált napközben. Az volt benne a legrosszabb, hogy kezdett eltávolodni a gyerekektől. Mintha azt akarta volna, hogy ne betegen maradjon meg az emlékezetükben, hanem olyannak, amilyen azelőtt volt. Alex itt elhallgatott egy kis időre, majd megcsóválta a fejét. Ne haragudjon! Nem kellett volna ezt elmondanom magának. A feleségem nagyszerű anya volt. Maga is láthatja, milyen jóra valók a gyerekek. Szerintem ahhoz azért az apjuknak is van némi köze. Igyekszem, de sokszor érzem úgy, hogy igazából nem tudom, mit csinálok. Csak úgy teszek, mintha tudnám. Szerintem minden szülő így érez. Alex kéti felé fordult. A maga szülei is? A nő habozott. Azt hiszem, a szülei megtették, amit tőlük telt, felelte végül. Tudta, hogy ez nem valami zengzetes méltatás, de ez volt az igazság. Szoros velük a kapcsolata? Meghaltak egy autóbalesetben, esetben, amikor 19 éves voltam. A férfi rámerett. Ó, oh, ezt sajnálatta hallom. Kemény volt. Vannak testvérei? Nincsenek, felelte Kéti, és a víz felé fordult. Egyedül vagyok. Pár perccel később a gyerekek az apjuk segítségével visszahozták a földre a két papírsárkányt, és elindultak vissza a piknikezőhelyre. A szén még nem fehéredett ki egészen, és Alex kihasználta az időt. Leöblítette a gyermek méretű Kirázta a törölközőkből a homokot, majd előszedte a pillecukros keksz hozzávalóit. Kristen és Josh segítettek összerakni a holmiukat, Kéti visszapakolta a megmaradt ételt a hűtőládába, Alex pedig hordani kezdte a csomagokat a dzsiphez. Végül csak a pokróc meg négy szék maradtott. A gyerekek körberakták a székeket a grillsütő körül, az apjuk pedig kiosztotta a hosszú villákat, meg az zacskó pillecukrot. Josh olyan izgatottan tépte föl a zacskót, hogy a tartalma kiszóródott a pokrócra. Kéti a gyerekek útmutatásai alapján nyársa tűzött három pillecukorkockát, és addig forgatta a villáját a grill fölött, míg aranybarnára nem sültek. Az elején túl közel tartotta a tűzhöz a pillecukrot, és két kocka lángra kapott, de Alex gyorsan elfújta. A férfi ezután segített a gyerekeknek. A Graham kekszre csokoládét tettek, arra került rá a pillecukor, majd a tetejére egy újabb keksz. Ragacsos, édes csemege volt, és Kéti már az idejét sem tudta, hogy mikor evett ilyen jót. A két gyerek közt ülve egyszer csak arra lett figyelmes, hogy Alex a szétporladó kekszével küszködik. Jó maszatos lett a szája, és amikor megtörölte a kezével, csak rontott a helyzeten. A gyerekek ezt végtelenül mókásnak találták. Önkéntelenül elnevette magát két is, és hirtelen váratlanul reménység töltötte el. Hiszen, gondolta bármilyen tragédiákat éltek át mindannyian, így néz ki, ilyesmiket csinál egy boldog család. Ilyen az, amikor szeretetben együtt töltik az időt. Alex és a gyerekek számára ez csak egy átlagos hétvége volt, Kétire viszont az újdonság varázsával hatott, hogy vannak az életnek ilyen csodás pillanatai, és hogy talán, ne talántán egyszer majd ő is részese lehet ehhez hasonló boldog napoknak.